6. A Lapály utcában ritkán fogadnak előkelő vendéget. Ez az utca és ezek a házak még ma is őrzik a szegény emberek világának szokásait, hagyományait és azokat az apró szertartásokat, amelyek a vendéglátás külsőségeit jelentik. Szabó néni is készülődik. Most ez egyszer magas vendéget vár, az ura volt igazgatóját. Szabó bácsi nem sok ügyet vet a mama zsörtölődésére, pedig az öregasszony ugyancsak nyomja a neheztelő szöveget. – János, János, sírba viszel ezzel a flegmatikus természeteddel. – Te csak hagyd békén a flegmatikus természetemet, mama. Nagyon jól tudod. Az orvosok elrendelték, semmivel se izgassanak, hogy hamar begyógyuljon a fejem. Édes tova két hónapja, hogy fejbe csaptak János, ennyi idő alatt már meggyógyulhatott. Főleg, ha nem izgatnak a flegmatikus természetemmel, ugratja Szabó bácsi. Minden pillanatban itt lehet az igazgatód, és te még mindig nem mondtad meg, hogy mivel fogadjuk. Sörrel, borral, pálinkával, egy kis harapnivalóval, édességgel. Az édességet megszavazom mert amit mondandó vagyok neki, attól biztosan megkeseredik a szája. Szabó néni rémülten felfigyel. János, te be akarsz olvasni az igazgatódnak? Szabó bácsi legyint. Először is csak a volt igazgatómnak, mert ha elfelejtetted volna, nyugállományú szövőmester vagyok. Másodszor ki az én volt igazgatóm? Kincses elvtárs. Az öreg kanzler fia, a Sanyi. Igaz, hogy most kincses Sándornak hívják, de azért nem más, mint az öreg kanzler franci fia. Az apjával együtt inaskodtunk, azután együtt voltunk a kormányfő tanácsos úrgyárában, és ezt a Sanyi gyereket néha elküldtük sörért, ha sztrájkörségen voltunk. De arra már biztosan nem emlékszik. Szabó bácsi gúnyosan felnevet. Hát, <hogy, hogy, nem emlékszik. Az életrajzában is benne van, hogy 12 éves korában már mozgalmi munkát végzett. Szóval, édességgel fogadjuk? Nem édességgel, hanem szóval. Szabó néni csak a fejét csóvája. Ő még mindig olyan régi vágású angyalföldi munkásasszony, aki a tekintély tiszteli, akármilyen tűről is szakasztották. Kemény fejű ember vagy te János annak köszönhetem, hogy élek. Hagyja helybe Szabó. Na, egy-kettő, mama. Semmi ünnepség. A kanzler franci fia jön látogatóba az apja öreg szaktársához. Akit leütöttek, mert felfedezte, hogy lopják a gyárat. Mert neked mindent meg kell látnod. Úgy van, mama. Nekem mindent meg kell látnom. A tolvajlást a gyárban, a lopott anyagot a lakásomon. És amit látok, azt ki is mondom. Ennek a kincsesnek is megmondom, hogy rossz nevet választott. Aki ennyire gondtalan, abból nem kincses, de kódis ember lesz. Ami még hagyján, de a keze alatt a gyár is. Szabó néninek már a könyökén jött ki ez a szöveg, ezért hát gyorsan közbevág, hogy elterelje párját ettől a témától. Készítsek egy keveset a kisüstiből, amit a bandi hozott vidékről. Szabó bácsi méltósággal intézkedik. Adj csak ide, hadd vizsgálom meg. Mit akarsz evel a pálinkával? Megnézem, hát ha elment az ereje. Meghúzza az üveget, is elégedettem bólint. Nem ment el az ereje, meg lehet vele kínálni a sanyit. Előbb itasd, azután mondd el neki, ami a bögyödben van. Ellenkezőleg, mama, éppen fordítva. Előbb kitálalom neki a véleményemet, azután kap egy kortyot ebből a finom kisüstiből, hogy el ne menjen az életkedve. A Gresham mackóba szivárogni kezdenek az ebédelő vendégek, mert délre jár, a környék hivatalai ontják az éhes embereket. Itt a belvárosban úgy tűnik minden vendég egyforma, jó fogyasztó és jó fizető, de mégis meg lehet különböztetni egyik vendéget a másiktól. A szerint hogyan bánik vele a pincér? Ilyen kegyenc vendég, elemér. Az ifjú hegedű művész, akit icu emlegetett. Aztalánál foglal helyett Simonyi a gyárból. Egyék egy roston sült böftököt, Simonyi úr. Állítom, hogy a londoni szavolyban sem csinálják jobban. Kínálja elemér. Nem, köszönöm, nem vagyok éhes, és különben is kintebédelek. Aha, persze, üzemikoszt! Hát én inkább maradok a mackónál. Hé, hey, ferikém! Kiállt az asztala mellett elviharzó pincér után, aki úgy fordul meg, mintha a patlóhoz szegezték volna. Parancsol a kedves vendég? Egy bőftök tükörtojással. Szalma burgonya, mustár. Értem, kedves vendég. Magam ügyelek fel a készítésnél. Elemér ismét Simonyihoz fordul. Megegyeztünk, Simonyi úr. Közvetlenül öntől kapom az árut után. Minél kevesebb kézem megy keresztül, annál nagyobb a haszon, és annál kisebb a rizikó. Szóval... Értem, majd értesítem. Elemér fanyarul mosolyog. Nem valami határozott ígéret. Nagyon óvatosnak kell lennem. Szaglásznak az üzemben. A cinikus elemér fölényesen nevet. <gül> Istenkém, minden üzemben szaglásznak, de azért hála Istennek, szajréban nincs hiány, hogy kopogjam le a fán. Értesítsen a szokott úton. Agy ő, simonyikám. Megérkezik a pincér a rendeléssel, és olyan gonddal előzékenységgel terít meg elemér asztalán, mintha valóban egy előkelő londoni klubban szolgálná fel az ebédet. A bőftök, kedves vendég! Na milyen? Álomszerű ferikém. Az eltávozott vendég duplája is az enyém, és küldje ide Mancikát. Küldöm, kedves vendég! Mancika, ide kérik! Mancika sietve jön avval a ringójárással, amit a régi kaszírnők értettek igazán. Megáll elemér előtt is, milyen behajol az asztal fölé, mert a zene mellé másfajta élményeket is szokott nyújtani. Parancsol! Itt egy tízes, mancika, is, legyen szíves feltenni nekem a kié folyó füttyös indulóját. A kedves vendég a huszonegyedik már, aki ezt a számot kéri. Nem szolgálhatnék valami mással? Ó, de szolgálhatna, ám attól tartok, hogy az magánál nem tíz forintba kerül. Mancikát hirtelen megszólítja egy férfi hang. Ön a zenegépnél dolgozik, kisasszony? Igen. Hát akkor menjen a géphez és foglalkozzék a zenével. Minél hangosabb számokat tesz fel, annál jobb. Elemér végighallgatta a párbeszédet, és most ingerültem fordul az ismeretlen férfihez. De kérem, kicsoda? Nyugalom, Elemér. Ugye megengedi, hogy leüljünk az asztalához? Úri emberek ilyenkor beszoktak mutatkozni. Hát, hogy lássa, milyen úri emberek vagyunk. Molnár főhadnagy vagyok a főkapitányságról. A másik is meghajol, kissé gúnyosan, szertartásosan. Százhadnagy? Mit óhajtanak az elvtársak? Ne ilyen ideg hivatalos hangon elemér. Valamit kérdezni szeretnénk. Tetszik magának ez a velúr bársony? Eladó. Tolja meg a másik is. Köszönöm, de magam is. Ö... Elemér elharapja a szót, észreveszi, hogy elszólta magát. Azt akarja mondani, hogy maga is adott el belőle? Szabóicának, tolja meg a százhad nagy. Nem ismerem azt a kislányt. Akkor honnan tudja, hogy kislány? Elemér egyre mélyebbre süllyed a zavar hullámai közé. Maga mondta, hogy Ica, csak kislány lehet. Hát, ha a nagynéni, csak beszéztem. <gül> Nevet hangosan Szász. Molnár főhad nagy komolyabbra fordítja a szót. Magát mikor csapták ki a műegyetemről, elemér? 1957 tavaszán, de nem politikai okokból, hanem azért, mert ellopott egy kristályszögmérő műszert. Szász barátságosan buzdítja elemért, akinek homlokán verejték cseppek jelennek meg. Miért nem eszi meg ezt a finom roston Elment az étvágyom. Fizetek egy bőftök tükörtojással, két paradicsom koktél és egy dupla kávé. Huszonhat hetven. Tessék, a többi a magáé. Kistiand, köszönöm. Mikor lesz szerencsénk ismét, kedves vendég? Elemér helyett Molnár Fühad nagy válaszol. Úgy három-négy év múlva. Kincses még nem indult el a beígért látogatásra a Lapály utcába, megszokott helyénül az igazgatói íróasztal mögött, Mintha ott nagyobb biztonságban érezné magát. Simonyit hallgatja, aki most jobb ügyhöz méltó buzgalommal magyaráz az igazgatónak. Ha szabad így kifejezni magam, igazgató elvtárs, a raktári ellenőrzésben tanúsított vétkes, hmm, könnyelműség következtében már abszolút biztosra vehető, hogy a nyereség részesedése nehezen tudnánk fedezetet találni a költségvetés tételei között. Persze nem csak azon múlott, hogy a raktár ellenőrzés, hogy úgy mondjam, nem állott hivatás a magaslatán. Kincses, csöndes gúnyjal közbevág. Hanem azon, hogy én se álltam a hivatásom magaslatán. Simonyi óvatosan hajózik, mert érzi, hogy veszélyes vizeken nevez. Én ezt nem állítanám ilyen konkrétan. Az igazgató feladata őrködni azon, hogy ne lopják el a félgyárat. Ez a mesztelen igazság. Ha szabad így kifejeznem magamat igazgató elvtárs, alapjában nincs mesztelen igazság. Az igazság mindig valamiféle köntöst visel. Vagy ha nem visel, fel lehet öltöztetni. De akkor már korán sem olyan riasztó. Kincses, gyanakodva nézi Simonyit. Ha jól értettem, maga most ajánlatot tett? De nem igazgató elvtárs, nem kell az üzemben dobra verni, hogy miért nem fizetünk nyereség részesedést. Maga már itt szolgált a kormány főtanácsos igazgatósága alatt is, ugye Simonyi elvtárs? Igen, de tanúim vannak, hogy már akkor a munkásság pártján voltam. Nem akarom én magát felelősségre vonni, csak azt akarom szíves tudomására hozni, hogy nem tartok igény semmiféle könyvelési bűvésztrükre, amivel meg lehetne magyarázni, hogy miért nincs nyereség. Azért nincs, mert ellopták. Ez a mesztelen igazság, mondja merészen Simonyi, amit én nem kívánok semmiféle köntösbe burkolni. Ha szabad így kifejezni magam, ön merőben más ember, mint a kormányfő tanácsos úr volt az a részvényesek előtt szemrebben és nélkül letagadta a hasznot. A háború előtt olyan deficitesek voltunk, hogy az egész szakma rajtunk röhögött, de az igazgató mind a három lányának villát vett a Gellért hegyen, a részvényesek megzokoktak. Kincses feláll, részéről befejezést nyert a csepecsem tanulság nélküli történet. Keményen Simonyi szemébe néz, mintha egy felelősségre vonó testület állna vele szemben. Ebben az évben a mi részvényeseink is zokoghatnának. A dolgozók, de én megmondom nekik, hogy mi történt. Akkor is megmondom, ha prófát vágnak a hátamon. Simonyi meghajul. Igazgató elvtárs, én tisztelem önt. Halkan kopognak az ajtón, olyan halkan, ahogy tapintatos titkárnők tudnak kopogni az éppen tárgyaló igazgató ajtaján, mint egy figyelmeztetőleg, azután választ sem várva nyílik az ajtó, és megjelenik az igazgató titkárnője. Igazgatóelvtárs, a kocsi? Megyek, meglátogatom Szabó bácsit, az egyetlen embert, aki használta a fejét ebben az üzemben. Legalább arra használta, hogy oda dugja a tolvajok közé. Az üzemi tanács értekezletére visszajövök, Ilonka. Igenis, igazgató elvtárs. Simonyi megvárja, amíg becsukódik az ajtó az igazgató mögött. Ilonka kisasszony, tudja, hogy én egyre inkább tisztelem és becsülöm az igazgatónkat? És ön? Egy titkárnő a világért sem mondhat ilyet, mert rásütik, hogy az igazgató szeretője. Az asztalon megcsendül a telefon, a titkárnő felveszi a kagylót. Az igazgató elvtárs házon kívül van. Ki keresi? Molnár főhadnagy a főkapitányságról? Megmondhatom. Szabóéknál 13. kerület Lapály utca 27 per B. Kérem. A rendőrség kereste? Kérdezi Simonyi az aggodalom és a megkönnyebbülés között ingadozva, mint akinek nem mindegy, hogy miért kereste a rendőrség az igazgatót. Molnár főhadnagy szobája a főkapitányságon egyszerű hivatali szoba, amilyen ezer számra található az országban. Nincs benne semmi fölösleges dísz, csak egyszerű és célszerű tárgyak. Ez a szoba még nem rácsos, de innen vezet sok ember útja a rács mögé. Elemér a két rendőr előtt ül, míg őrzi nyegle néhány vonását, de már átűt rajta az idegesség. No, Elemér! kérdezi százszinte barátságosan. – Hogy került magához a velúrbársony? – Mondtam, kérem, hogy kéz alatt vettem és továbbadtam. Nekem is élnem kell valamiből. – Persze, hiszen nem dolgozik. – Mi csináljak? Én a demokrácia jó voltából félbemaradt ember vagyok. – Persze, mert a horti rendszerben szignum laudist kap, vagy vitézzőütik ha kirabolja az egyetemi laboratóriumot. Elemér még egyszer kihúzza magát. Az én családom láb alól kihúzták a talajt. Mégis felvették az egyetemre. Mert letagadtam, hogy az apám Imrédista képviselő volt. És ez a velúrbársony az Imrédi féle csodaszarvas mozgalomból maradt? Csak így adhatta ilyen olcsón annak a kislánynak. Ennyire áron alul. Adhattam olcsón, mert tételben vettem. Az önkéntelen elszólást egyszerre hárman is észrevették. Ebben a szobában nem ritkaság az ilyesmi, csak különböző időpontokban következik be. Molnár csöndes, de erélyes szóval lecsap a csapdában vergődő elemére. Szóval, megvan mind a 800 méter. Milyen 800 méter? Amit a kis textilből loptak. Én nem tudtam, hogy a kis textilből lopták. Védekezik egyre erőtlenebbül elemér. A kérdések most gyors egymás után pattognak. De azt tudta, hogy lopták. Kitől vette? Hol és mikor találkozott a tolvajjal? Nem ismerem az illetőt. A presszóban kínálták. Az árából tudhatta, hogy lopottáru. Ilyen olcsón csak lopottárút kínálnak. Nem gondoltam rá. Molnár komolyra fordítja a szót, feláll és elemérhez lép. Az elhúzódik, mintha ütéstől félne. Molnára, vállára teszi a kezét. Hol van a cucc, elemér? Jobb lenne megmondani. Ez a kihallgatás utolsó szakasza mindenki érzi, hogy a végkifejlet közel van. száz is közelebb jön. Azt mondják, a kocsi a három napja is roskadozott a textiláruk alatt. Nem is az én kocsim. Hanem... A társami azért a zuglói kisiparosé, akivel... Zugló? A kocsi telep helye Buda őrs. Pesten nem lehet garást kapni. Molnár higgadtan készíti elő az utolsó lépéseket. És nem kényelmetlen kiárni a kocsiért Buda őrsre, ha egy ilyen úriembernek, aki minden éjjel későn fekszik? A legfejebb ott kint alszom. A garázsban? Összkomfortos garázs kilátással a budai hegyekre? Csak télen. Egy ismerős megengedte, hogy télen az üres garázsban legyen a kocsi. Molnár egyenlőre befejezi az épületes beszélgetést. Tekintettel arra, hogy magának mostanában nem lesz szüksége autóra. Kimegyünk Budaörsre. Szász vidoran hozzáteszi. Kirándulunk elemér, a zöldbe. Kincses igazgató már megérkezett a Lapály utcába. Otthonosan érzi magát Szabóéknál, mert már igazgató ugyan, de gyerekkori emlékei hasonló lakásokhoz fűzik, s valósággal elmerül a gyerekkori emlékek között. Még azt sem feszélyezi, amivel útnak indult, mosolyogva fogadja Szabó bácsi kínálását. Még egyet ebből a fájén kisüstiből igazgató elvtárs. De csak a maga egészségére, Szabó bácsi. Szabó néni vidáman jelzi, hogy nincs baj. Egészséges már az öreg, mint az újdonúj porcelán. De mit érek vele? replikázik az öreg ember. Lehettél volna kicsit szorgalmasabb, János, dorgálja szeliden a felesége, hogy valamivel több legyen a nyugdíjad. Ne szólj bele, mama, te sosem értettél a gazdasági politikához, mert nem csak a pucér nyugdíjat kell számolni, hanem kereshet is hozzá az ember, meg aztán az idén ott lesz a nyereség részesedés. Kincses igazgatónak kicsit lehervad a kedve. Az alig ha. Tessék! Én a maguk helyében nem számítanék arra a nyereségre. Az igazság az, hogy ellopták. Szabó néni egészen kétségbe esik. Te jó Isten! Feltörték a kasszát? Nem törték fel. Szóval nem pénzben lopták el, hanem áruban. És te mama még azt akartat, hogy ne szóljak azért a lopott anyagért, amit nyilvánvalóan a mi gyárumból loptak el. A ti gyáratokból ugyan már János, még ha az igazgató elvtárs mondaná, hagyja csak Szabó néni. Az a gyanum, hogy kettőnk közül Szabó bácsi tartotta inkább a sajátjának a gyárat. Neki nem restellen bevallani, hogy nem tartottam nyitva a szemem. Pedig a kedves papa is igen szemes ember volt. Mi már inaskorunkban tanultuk, hogy ki a gyár. Inas korodban, papa? Bezany, mert akkor a művezetők szemekkel jártak a gyárban, s ha találtak egy elhullott csavart, egy tenyérni olajfoltot, már durrant is a pofon az Inas képén, és a fejére olvasták a litániát. Így becsülöd meg a méltóságos úr vagyonát. Daliás idők voltak. Kincses csöndesen körbe kérdez. Maga visszasóhajtozza azt az időt, amikor pofozták az inast? Pófoszták, pofozták igazgató elvtárs, de megtanulta, hogy minden csavart meg kell becsülni. Ha hiszi, ha nem, Szabó bácsi, én a legszívesebben felképelném magam. Minek fárasztanál magát ilyesmivel az igazgató? Milliós értékeket ellopni az üzemből? Ettől még Szabó bácsi is megdöbbent. Millió? Te meg azért a rontj három méter anyagért akkor a patáliát csaptál, papa. Mert az is a millióból volt. Ne szólj bele! Millió! Milliót mondott igazgató elvtárs! Lehet, hogy valamivel több vagy kevesebb. A rovancsolás majd véglegesen tisztázza, mennyit vittek el. És maga igazgató elvtárs? Kérdezi az öreg, és a hangjában először érződik szemrehányás. Én fegyelmét kérek magam ellen, azután leköszönök és elmegyek. Mi lenne, ha megfizetni a kárt? kérdezi Szabó néni ártatlan képpel, mintha fogalma sem volna arról, mennyi egymillió forintban. Szabó bácsi szomorúan mosolyog. Mama, nekem az a gyanum, hogy neked fogalmat sincs arról, mennyi egymillió. Volt nekem bilióm is a forint előtt. Sok pénz volt az. Néha még egy kiló krumplit is adtak érte a Lehel téren. Ezért a millióért több krumplit kapnál mama. Annyi krumplit talán nincs is Pesten. Az üzemben sejtik, hogy nem lesz nyereség? Sejtik. Ma délután bejelentem az üzemi talácsülésén. Szabó önkintelenül megsimogatja kincses Sándor vállát. Szegény ember, nem fél? Attól nem, de vasárnap kimegyek apámhoz Csillaghegyre. Neki sokkal nehezebb lesz megmondani. Te János! ötlik valami Szabó néni eszébe. Mi lenne, ha te mennél ki az igazgató elvtárs papájához, és finoman elmondanád, hogy mi történt? Szabó bácsi a fejét csóvája. Az lenne mama, hogy örökre összeveszne velem a legjobb barátom, Kanzler Franci. Szép a táj Budaörs felé. Egyike a Pest környéki hegyvidék legszebb tájainak. A kék rendőrautó, amelynek volánya mögött szászalhadnagy ül, Meglehető sebességgel halad a település irányába. Az autó utasai a tájat nézik, csak elemér fejében forognak bolond gondolatok. Végre megszólal. Nem hajtana kissi lassabban a hadnagy elvtárs. Talán szédül elemér, vagy sajnálja a kocsit? kérdezi Molnár főhadnagy, aki elemér mellett ül a hátsó ülésen. Mondani szeretnék valamit. Ha vallomást akar tenni, visszafordulok. Hajtson tovább, mennyi a maga fizetése, főhadnagyártás! A főhadnagy meglepetten összenéz a visszapillantó tükörben szászalhadnaggyal, aki szintén kapcsol. Nem az autó sebességváltóján, hanem a fejében. Miért érdekli ez magát, elemér? Próbáljunk meg üzleti alapon tárgyalni. Van egy ajánlatom a maguk számára. Hadok húszezer forintot, ha visszafordulunk, és nem ismerjük egymást többé. Szász nagy elvigyorodik. Sajnos nekem nagyon jó az memóriám. Molnár úgy tesz, mint aki veszi a lapot. De hát felvettünk egy kis jegyzőkönyvet a maga kihallgatásáról. Nem ez lenne az első akta a világtörténelemben, ami eltűnne. Mondjuk harminc ezer? hátra szól. Figyelj, főhadnagy elvtárs! Minél közelebb jutunk a Görömböli utcához, Elemér annál magasabbra emeli az ajánlatot. Már csak egy utca, Elemér. Ötven ezer! Nekünk is többe van. A rendőrkocsi kanyarodik és megáll egy takaros hétvégi ház előtt. Itt vagyunk, jelenti az alhadnagy. A főhadnagy egy kicsi intelmet intéz Elemérhez. Most kiszállunk és bemegyünk, Elemér. Feltételezem, hogy okosan viselkedik, nem bilincselem meg. Rendben van? Rendben, mondja megadással elemér. Már leszámolt a helyzetével, de még mindig van egy parányi reménye, mint a szenvedélyes kártyásnak, aki egész este veszített, de még van a kezében egy kártya. Az utolsó. A garázs fölött a házban kilakik. Firtatja a főhadnagy, de elemér nem válaszol. A garázsból van feljárat? Egy kis csiga lépcső. Még nem válaszolt arra a kérdésemre, hogy ki lakik a házban. Én szoktam kihozni nyáron a lányokat. Ez a kulcs nyitja a garázs ajtót. Szász elveszi a kulcsot és megforgatja a zárban. Üres, tiszta garázs tárul felelőttük. A sarokban keskeny ajtó. Szász megkérdezi. Ez az ajtó nyílik a csiga lépcsőre? Igen, hallgassanak meg, uraim! Száz komédiás módjára összevágja bokáját. Uram, rendelkezésére állok. Hallgassák meg az utolsó ajánlatomat. Százezer forint. Az a gyanum alhad nagy elvtárs, hogy a csiga lépcső tetején meglepő felfedezések várnak ránk. Elemér halálsápat, arcszíne azonban lassan átmegy pulyka vörösbe. A játszmát elvesztette, de még van egy húzása. Reménytelen húzás, de megkísérli kiátszani. Hát csak menjenek! Őrültek, ha nem kedves az életük. Én jót akartam. nagy előveszi a bilincset. Na, tartsa ide a kacsóját elemér. És most előre. Ez az ajtó zárva van. Melyik a kulcsa? A két tollú vertheim. Az ajtó nyikorogva feltárul, és az edzett nagy, akit már nehezen érnek meglepetések, most szinte bénult nyelvel mondja a főhadnagynak. Ide nézze, Molnár elvtárs! Szabó néni jószívű mosolya a kínája kincsest, mint egy gyereket, akit valami sérelemért, és most egy darab süteménnyel vígasztalnak. A hangulat meglehetősen kókat, A nap is, mintha másként sütne be a házablakán. Mind a ketten sajnálják kincses igazgatót, aki végül is az ő osztályuk gyermeke, és most a bukás küszöbére érkezett. Szabó néni a süteményes tálat. Robogtasson még ebből az apró édességből, igazgató elvtárs! Köszönöm, Szabó néni. Gyerekkoromban sem volt a szájú. meg aztán lassan mennem kell, délután üzemi tanácsülés. Az a bizonyos, ahol apró fát vágnak az igazgató hátán? én már abba is kiegyeznék. Valja be nagy, őszintes óhajjal kincses Sándor. Szabó bácsit elfogja a bölcsélkedő hangulat. Hát, bizony nem valami könnyű dolog megmondani annak a 600 embernek, hogy emberek ne számítsanak egy vasra sem. Ilyenkor tavasz körül nehéz az ilyet kimondani. Mert ilyenkor jönnek az asszonyok, hogy kéne egy új kabát, a gyereknek új cipő, mert a régit elnyűtte a télen, a hóban. De hát nincs. Legalábbis a kis textilben, mert ott nincs. Ne kínozzon már Szabó bácsi, kéri kincses elkeseredve, s érzik a hangján, hogy meg lett férfi létére közel áll a síráshoz. Szabó bácsi nyugtatgatja. Nem kínozom én, igazgató elvtár, csak elmondom azt, amit az üzemitalácsban úgy sem mondanak el. Miért? Ott mit mondanak? kíváncsiskodik Szabó némi. Ott tervszámokról, gyártási kontingensekről, kooperatív mutatókról beszélnek. Szabó néni összecsapja a kezét. Magasságos úristen, mégis igaza volt Fuchs úrnak. Miért? Mit mondott az a levitézlet, Gavallér? Azt mondta, hogy az üzemekben már nem is beszélnek magyarul. Kopognak az ajtón, és kincses föláll. Ez a gépkocsi vezető lesz. Szabó bácsi ajtót nyit. Tessék! Mindenki meglepődik, mert az ajtóban Molnár főhadnagy áll, tiszteleg és belép. Erőt, egészséget kívánok! Szabóni örömmel üdvözli. Nini, a főhadnagy elvtárs, is te hozta. Magam is iparkodtam, Szabónéni. Hogy van a feje, Szabó bácsi? Köszönöm szíves kérdését, keményebb, mint volt. Az igazgató elvtársat ismeri? Kincses Sándor vagyok. Molnár főhadnagy Szabó néni buzgón helyel kínálja a főhadnagyot, aki rendületlenül az ajtóban áll, mintha kibérelte volna a helyet. Üljön már le főhadnagy elvtársa, jó ég áldja meg. Szép, hogy meglátogatott bennünket. Az az igazság, hogy most az egyszer nem Szabó bácsit jöttem meglátogatni. Kincses elvtársat keresem. Engem? Csak nem az üzemi lopás ügyében. Kérdezi Szabó, és maga is meglepődik, amikor Molnár rábólint. De a nagy lopás ügyében. Kincses arcán árnyék fut át, megérinti a lebukás szele. Nehézkesen föláll, és kicsit meghajtja a fejét a főhadnagy felé. Rendelkezésére állok. Mehetünk. A főhadnagy csak nézi ezt a komor előkészületet, és időbe telik, amíg megérti, hogy itt valami nagy félreértés van. Elneveti magát. <haha> – Hová menjünk? – Megmondom én itt is, amit akarok, mert a jó hírt minél hamarabb el kell mondani. – Jó hírt? – kérdezi kincses, hitetlen arccal. Szabó bácsi bejelentése alapján őrizetbe vettük csopaki elemér foglalkozás nélküli egyént. Szabó néni elhaló hangon suttog. – A Lilium tipró! – Ennek a csopakinak van egy vikendház a Buda Ma délelőtt házkutatást tartottunk ott, és megtaláltuk a kis textilből ellopott drága exportanyagok nagy részét. Az én hozzávetőleges becslésem szerint 7-800 ezer forint értéke van a megtalált árúnak. – Van Isten! – kiált fel Szabó néni boldogan. – Mama, te ilyenkor is a lerikalizmussal jössz elő, amikor a rendőrség derítette ki az igazságot. Kincses szinte megrészegedett ettől a hírtől. Köszönöm el, Szabó bácsinak tessék megköszönni, mondja Molnár becsületesen. Az a bejelentés vezetett nyomra bennünket. Szabó bácsi diadalmasan kihúzza magát. Mert én mindent észreveszek, igaz, mama? Igaz, János! Kincses tétován odalép, kezet nyújt és melegen megöleli Szabó bácsit. Szabó bácsi, be tudna időnként segíteni a gyárba? Be én! De mi csináljak ott? Vegye észre mindent!